A nénémet megkérette, cifra szabó legény, Engemet is megkérette, szegény szolga legény. jó nénim De én bizony nem nagyon szegény szolga legényjel. A nénémet felültették szép Engemet is felültettek egy meszes kodéra, jól járt Nini, cifraszabó de én bizony nem nagyon szegény szolga legényel. A nini bevezették szép úri lakásba, engemet is bevezettek egy rongyos viskóba. Jó járt a néném, cifra szabó legényjel, de én bizony nem nagyon szegény szolga a legényjel. A nénémet lefektették szép a planos ágyba, engemet is lefektettek egy nagy szarmazsákra, Jól járt a nini szabó legényel, de én bizony nem nagyon szegény szolg a lelgényel. A nénémet fölkeltették szép muzsika szóval, engemet is fölkeltettek egy nagy furkós bottal. Jól járt a nini cifra szabó legényel, de én bizony nem nagyon szegény szolg a